inna muhammadin wa alahi wa sahbihi ecmaîn rabbi sahlī sabrī wa što je najavio, trajda, i najavio draga ga vraćati sestre i svoje večeras su posjedne našoj tribini Čustri meni u ovoj sezoni nadamo se kako reče da si to i nastavi upravo zbog toga što je lako lijepa zainteresnost Vidimo naših vrijednika i to bi bilo lijepo da se naravno nastavi u našoj zemici. A ja ću večeras pokušati autorizirati jednu temu koja je vezana za sve ljude. I ranije smo u prvoj, kao se so znate, tribini, bilo je govora o iskušenjima. Ona su vezana za sve ljude, i žene, i ljude, i bogate, i siromašne, i debele, i mršave. Da sve iskušenja, svaki ima neke iskušenje. O tom smo govorili. Zatim smo govorili, vidjeli ste tri teme o jeziku štetnosti jezika u dvije teme i one pozitivne strane jezika jer svaki jezik upotrebljava i on je stalno praktično onaj, u funkciji, tako da svi imaju ili dobre stvari u vaše stvaranje jezika. I na kraju, ovdjevno na ovaj zadnja tema, okručio sam večeras da govorimo malo o onome što ćemo svi doživjeti, a to je smrt i kaburski život. To je večerašnja Tema, dakle, naše ove tribine u kojoj ćemo malo to aktualizirati, jer htjeli ili ne htjeli mi moramo jednoga dana umrijeti, htjeli ili ne htjeli moramo jednoga dana biti ispušteni u kablu ta dva metra bez binometra. I zbog je bilo lijepo da malo to aktualiziramo, da se posjetimo da bi smo naravno bili bolji, jer sve što govorimo mi jedne druge podsjećamo i prisjećamo na ono Zašto nas je Allah Željšanu zadužio i što bi trebali u životu da radimo kako bi zaslužila Allahovu milost. A to je onaj naš glavni cilj ovdje u životu na ovom svijetu, dakle da budemo, da hodamo, da prođemo, i da na kraju do avahove milosti dođemo. To je jedini osnovni radlog, od čega i govorimo, da nije to da ne bi smo ne nego je radlog da i mi sebe spasimo, da se očuvamo na ovoj svijetu kao vijednici, da ne zavutamo, da ne odemo za iblisami, za njegovim došnicima s kojim on stalo sarađuje, da ne odemo za onima koji, nam, koji nas odvode u provalivu kataklizmu, nego da živimo na ovom svijetu kao ljudi, od čast i dostojanstva i da takvi presalimo na onaj svijet da sutra pogoda u kabur legnemo spremni za polaganje računa, a o tom ćemo vičera sam šala od dala govoriti. Nakon da ne bi bilo veliki uvoda, ja ću odmah kazati da je smrt nešto što niko zaobići ne može. To je čaša koju svakog mora da popije. Bez obzira bio vjernik ili nevjernik, bio bilo koje boje kože, bilo koje nacije i bilo koje životno uvjerenje. Dakle, svi dolazimo do tog stadija. Šta je smrt po islamu? Smrt kod nas po islamu nije prestana život, kao što je kod oni koji ne vjeruju u Allaha i ne vjeruju u Sudji, ne vjeruju u kaburske azabele, u kabursku nagradu. Oni misle da je život samo na ovom svijetu, kako Kuran i Kerim kaže i kaže, nas ništa ne uništava, samo vrijeme. Dakle, i kad umru, oni smatraju da više iza toga nema ništa. Jer kada nevijenik umire, On misli da je to kraj života i samo vidi onu tamnu ploču na kojoj pišu ona četiri velika crna slova. S-m-r-t. I možeš pustiti koji je to osjećaj kad čovjek udoživi. Dolazi mu melek, za njegovu dušu, ščepa za njegovo rane, a on osjeti nema više ništa. Što je živio, živio što u živo, u živo, što je kral, kral, koji je jamio, jamio vek. A onda treba odladaći ono što je jamio, što je uzimno, što je na hranom način zaradio, a imate drugo opet, zavidite vidite drugo razmišljanje ili drugi osjećaj, drugu atmosferu, kada dolazi melek, a ti znaš da se pripremao za taj doživljaj. I zna da će on doći. I zato se mi vjernice tamo upozoravamo jedne druge na to da će doći taj smrtni čas. Zato su prva ekipe Pustemana radili i trud, trudili se kako je moguće više da to stalno održiteljavaju, da preživljavaju, da da se posjećaju. Zato je, kažem, vrati Alijara, je uvavu talanu, našao kuću, imao drugu, kupio je kuću pored bezagronka. Pa ga pitali, što će ti kuća pored bezagronka? Kaže, oni su mi najbolji i najiskreniji komšije. Niti govori, niti jezikom vrijeđaju, a stalno me posjećaju na smrt. Vidite. I on je kupio kuću blizu me zarluka, kako se navodi u jednom čitavu, da bi mogao da ga posjeća to stalo, a s druge strane neće je zjetit. Nitko od mrtvi. Videli ste, naš samo živi je zjeti, a mrtvi te ne zjeti Tako da je Allah završano dao poruku u svakoj toj vrsti u smrti, u U kagorima i zbog toga ćemo mi večeras o tome progovoriti jer svi ćemo, htjeli ili nehtjeli, vidi ste mali ili stari, bolesti ili zdravi, dođi jer nikoga ona neće ostaviti na ovome svijetu. I kako kaže kurani kerim je jel tako, o kunu nepsinza, kunu nepsinza ikatun meuti, svaka duša će osjetiti smrt. Dakle, nema duše na ovom svijetu koja neće osjetiti smrt i osjetit će tu agoniju, tako zvanu, kako kaže Hadrete Išara delu Anha, kada je poslanik Ali Issaan preseljavao sa ovog kratkog prolaznog u onaj vječni život, Ona, on je nju prašno na krilu umro, to su bili njegovi zadnjih izbisa i upravo nju na krilu, pa je kada sa videla tu smrtnu agoniju, onda mi nije nikod kog drugog čuda kako će tu agoniju zaočiti i prođi. Kada je poslanik Ali Iseran tu imao agoniju, dakle tu smrtnu agoniju i svi će morati da prođu. I to nije Allah jedinoza vjernika naravno koji je iskren, pravi, vjernik koji očekuje sute sa Allahom. Njemu je daleko lakše sve to podnijeti jer on zna. To je isto onaj čovjek koji razumije stvari i zna šta se dešava trenutno u odnosu na onoga koji ne zna. I onda onaj koji ne zna ili koji je manji svjestan ili koji je manji radničan koji je manji od tome jel kako meditira njega kada smrt ide na onaj strefi, on njega iznenadi, on je daleko u većoj opasnosti nego onaj koji se priprema i radi za to. I zbog toga smrti treba da bude nama povuka i opomena i zbog toga je poslanik Ali Sallam tražio i inicijirao vjernike da prisutuju dženazama i naredio je muslimanima da prisutuju dženazama svojim komštija, prijatelja, zbog čega? Pa zbog toga što će fuk uzeti iz onog naše ispuštanja, komštije, rođaka, prijatelja, roditelja u kabur, u ta dva metra bez kilometra u crnu, hladnu, u zemlju i kada svaki put ili sedmično ili mjesečno prispojemo nekoj džernazi, to će nas naravno posjetiti, kao što kaže u ashabi i tabijini, kaže, mi nismo znali kome nakon džernaze izraziti sa učeštje. Svi su bili tužni i Zato što su im videli, je treba leći, je treba otići. A kaže ovaj autor ove knjige koji piše o tome, kaže, a danas Maro se še smije, pričaju na ženazi, dakle oni učite ne uzmeju poruk, u poruk. Jer na ženazi, treba da poruk uzme on. Možda mi trebali biti na tom mjestu na kome je on? Jesmo li mi dovoljno ponijeli sasvom ti deviza da ne bude nam u Kaboru kriza, kada jednog dana budemo spušteni u Kabor? A, da smo na to mjestu, imamo ono dovoljno za stava da preživimo u kaboru koji je, kako smo rekli, daleko više onaj ima taj vremenski interval nego je naš život na ovome svijetu kada živimo 50, 70, 80 godina jer dole od Adama Le Isalama do dana današnjeg ljudi smo u kaboru i stanu, u toj najvećoj dokon, najvećoj zemlji našoj Svi i muslimani, nemuslimani, brahmanisti, taoisti, konfučionisti, fašisti, komunisti, svi su onaj već u zemlji dole koji su ranije umrli i svi će urijeti pokopat se u toj zemlji do sudnjega dana. Prvo toj vidite koliko traje taj berzah i taj, i taj svi. I među svijet između Dunjamuka i Ahireta. Znači niko neće moći izvjeći. izvjeći. Kad se kavi, oni kad se oni spali, ma kad urne se urne pretvarili kao oni neki, neki onaj, tako, ateisti sekularisti i mislili da će ih to spasiti, nema, Allah će sve ponovo zaživjeti, duša ne može izgoriti, duša će ponovno biti stvorna i njegov pono tijelo će biti stvorno, duša će svakako koja je vrješna, koja je Allah zao samo vrijedio biti vraćena u tijelo i svi će sutra kada umremo doći, I duša će brađena, dakle, i sintetizirana u to tijelo, onda će nastati i računa za koje je Allah, Gospoda Svemira, u brojnim ajetima najavio, a onda je poslanik sallahu alaihi wa sallam svojim hadisima jasno to rašpanio, pojasnio, objasnio, nama pri kuću, tako lijepo servirao, da volimo da znamo kako će nam biti sutra u kabiru i kako odgovoriti Allahu za rašanu na taj želak. I smo ranije tri fakulteti na svijetu, medrese, razne ove djevske i dunjalučke, medrese, škole, što mi rekli, koleđi, univerziteti, što pripremaju čovjeka samo za ovaj dunjalučki život. Ono malo dunjalu, kao što ima, rekli smo kako, ali sam rekao šta je dunjalu podnosno ahiret, isto kao kada prst kaže, umočiš onaj, kaže, prst u more, ono što izdaviš iz mora, to ti je dunjalu kap, dvije, tri kapi, a sve ostalo je ahiret u ovome moru koji ostaje. Prvo tome, svi se bore za te dvije, tri kapi, vidite koliko je borbi, koliko je okružja, koliko je sile nastavnika, profesora, koliko je radi stručnjaka, eksperata, svi se bore, samo čovjek u ovom one kapi odrežene na ovom svijetu a niko ne govori šta će biti sutra u Kabulu, ku treba leći, šta treba kađati, kako treba odgovoriti na pitanje, što je rekao imam gazali, prije nego kažem što budemo položeni u Kabulu, prije nego što naše tijelo bude spušteno dok nas budu već nosine na tabutu, kaže bit će čovjek upitan, četrdeset pitanja ću se postaviti i ni ostalo. Prvo pitanje će biti moj robe, šta si uradio prema meni, pita će ga njegov gospoda. Jer tu živio si život, koliko si posvijetio vremena meni? Ali uzmite koliko mi posvetimo stvarno i koji klanjamo koji poslimo, kad uzmemo samo namaz u toku 24 sata, koliko provedemo u spavanju, koliko u izigravanju, koliko u šedi, koliko u šali, koliko u drugim poslovima, koliko u onaj zadobaljavanje naših strasljenih potreba, naših fizičkih potreba, našeg stomaka, našeg trguha, našeg vrata, naše frizure, našeg peglanja, naše friziranja, dokjerivanja, uljepšavanja. A šta ostaje onda za namazi i za pušt i za ostale stvari. Zato su neki pobornjaci u onom našem vremenu, nekada, nažalost, takvije sve manje, ali ima i dan, danas Allah je dao dobrih Allahovi robova i zato Allah i održava ovu zemlju kog ti dobrih robova, je li tako? Ali je bilo nekada, pa kaže, kad su onoga upozoravali, da kaže izgovara ilaha ilaha ila Allah. Ono pre ja, ja, ja, ja, ja. Kaže, da izgovara ono već u zadnjih Kaže, Ja sam do sada iz, izgovarao, to je, sam izgarao u tim riješima i dijelima. Ja sam izgarao. A drugi pitaju ga, pre smrt kaže, šta je s tobom? Pa kaže, ja sam 40 godina bdio nad vratima svog srca. I što god je bilo protiv Allahove mjere, ja sam zatvarao vrata, nisam zao da uđe u moje srce. <kli> što sada se brine? Ja sam tilo svoje srce. Sada su ljudi, da je dan tamo čuvali svoju vjeru. Bez obzira na kroz koja mi proladimo stalno. Ljubi se čuvali. Toliko se čuvali da su očuvali svoje srce. Kad je za 50 godina bdivo na svojim srcama, znači osjećao, čini vidi neki grijel, ja sam ga tresno tamo, ja sam zatvarao vrata svoga srca. I kad je sad se ja ne skinam, nego svi kiracije zna, ovdje je zapostavili Allahovu vjeru, koji su ostavili ono što je lijepo, afirmativno, dobro, pozitivno, a uzeli u životu nešto negativno i počeli tim stvarima da se bavi. Za njih je problem, za njih treba tamo početi bar na kraj da se nekako izvuku. A oni koji su samo vjeriti, koji su iskreni vjeriti Allah će dati da oni završe i skončaju ono sretno je, a zbog toga kaže se da oni koji se posjećaju na smrt, da oni su uvijek blizu te ubeda, uvijek se uvijek kajde, zato što znaju da smrt dolazi jedna Jer malo kome do jezu, dom očekuju, ima ti takvi ljudi, bilo kuz istorija dan danas ima ljudi, koji ja sam je ovaj dan ja odola videli ste, ima takvi ljudi. I on zna njemu je dala da neki simbol, neki znak, neki simptom i on osjeti onako i stvarno, ali mnogi ljudi to moraju da videli. Većina nas ovde samo odjednom videli ste na vi radni postere i ovde okay, Rahmetni sjećanje ako imate na TV zemci pogledajte samo od jednog čovjeku, 54. to je 45. 49. samo vidiš od jednog ode čovjek radi, odlučuje u firmi, žale za njim, a nema, samo dođe nele, i uzme iz svijetu, tako raspoređeno. Mi znamo kako je to lijepo raspoređeno, mi ne bismo se uopće ono mi ne znamo i onda ne dođe kao izdenada, odkud on je kao izdenada umro. Pa iliko da vani, ništa izdenada, sve je to progradnjeno trčas od nama, da je ukoliko sati, ukoliko minuta na koje mjesto će čovjeka da pređe na onaj svijet. Zato se kaže Allah njemu najmjesni da u toj zemlji radi, u tom području bude. Jer objezbjedimo na faktu da bi ga nam tu uzeo dušu kao ono kada je Suleman Ali Islama u prilike sjedio tamo s jednim čovjekom kad dođe Adrajlada i kada je pogledao čovjeka, ono mrko koji sjedio sa Suleman Ali Islama, to je jedna hikaja se priča Ovaj čovjek kako je vidio oštar pogleb, nije znao da je to od rajta Ne govo, neka kao čovjek koji došao je pomodoga oštar. I onaj kaže što no mene pogodila onaj čovjek sa ovim koje ko je onaj? Pa kaže on to je melek smrti. U melek smrti je pogledao na ružno. Kaže ti imaš sposobnost da da da upravljaš vjetrom, ali samo kaže vjetre i on pune, onaj je ti kažeš. Kaže da je momenat sad da ide da kanim popune, da ne zna da on to imi. I stvarno su, suverno nisu va su, su, su, onaj narijedi vjetru i odnese kada u Indiji. Kad nam došlo ljudi u mjesto, ljudi kopaju neki kapu, tamo ga tu, to Šta radite ljudi ovdje kad joj kopamo kapu? Aha. Gome kopate? Pa kažu, eto, nam je narijediti kopamo, govorit će da bude u kopanu. Kad ide vidi ovo za tebe, stani ovdje vidimo tamo mjerak, u tom momentu dolazi Adrajla. I ovaj tek ponovno vidi i tek se prestrani. Ovo je bilo u Palestina onaj ovaj ga pita, pa dobro, što ćeš me izuš uzeti, zašto sam ne na mene? Nisam se se ja te Nadi. Allah mi je rekao u toliko sat i toliko minuta ti uzmijem duš u Indijin. A ja prošlo u Palestijenu, ti je ku Sulemana sjelit. Ko ćeš ti doći <laughs> da njih pije? Za pet minuta ti uzmijen. To bi bilo kao nečudio. Zato kada Nadi otkuda ti sad onaj ku Sulemana, ali i Kačeš ti u nema loza, nema vivona, nema lete, či sahana, italjira, kačeš ti s tamo razumijeti? Žutim ondje, da dražili od slema, da pobjedni od dražili. Žutim treba doći, tako je gdje ti uvredno nema. Čovjeka prati kako na fakat tako je smrti, ne može čovjek nigde otići i minutu, ni dvije, zato se mnogi ovi kontaju u miša, bojimo onoga, pa da neće biti ono, ma ljubom, a ko mi Allah odredio, ne može ni zaliti da podigne ruku ako nije Allah odredio, ne može ni najdeti učini zlo ako je Allah odredio. Kad bi sad da nešto čovjek učine, to Allah ne da, može se sačuvati, oni te gledaju, te ne vidje, ne ima dvije, no, ali i prolazi pored mušiki kad videli ste u nekim sobuči ova ono glavna nevenje digim šefzerom i hafif sedda fabšinahu فهو لا يخسرون oni stoje tu pored njega gledaju ne vide ulazi između njih tu kanalna koja zaštiti nema šanse da ga ti ni vi ubiješ ni, ga, slomiš, ni ga, drobiš, Allah daje na iskušenja ali mora biti al neke vrste lovne lomlja neke vrste koja vale, koja koji koj, takvi terora da bi nas Allah očistio sutra i da doznao pred njega onakvi kakvi on želi hoće i voli Zato kažem, smrti je najbravjetnija činjenica koja ima na ovoj svijetu, da nije smrti, možete misli kako bi se oni oholi i još više oholi, kako bi se oni uzdigli, jer čovjek od krvi mesa koji je praktično samo neki sadeljni centar radi onim lošim stvarima koja zaudaju i izmet u svome stomaku, on se šefuri, vidjeli ste kako se ljudi uzdižu, kako prkose Allaho, se, avlava, prko se poslaniku, idete, šta govori u poslaniku, slalovu Allah, ali i sve šta govori o vijedi, šta govori o Allahu, poletite -te, ona je razne vrste ateista, razne vrste, onaj, jel tako, materijalista, koji su usudili da govori o nečemu, kao da su oni nešto važno. Takve jedne prilike se šepurio jedan namisnik, pa mu jedan odloj poboli čovjek kaže, šta je, šta se šepuri, moram, ti si samo obična kaanta, sveća izmeta, a odavodav, od, od, zdiguo si glavo, gore, Remetišno sam čitav vadoški prozmolo čopaju čovjeka koji je tamo presedio. Zato su velikani u islamu, veliki ljudi koji su bili svjesni vjere, koji su poučavali stano imani i druga ovema koji su stano govorili od tome, bili postaknuti pa su onda oni razmišljali od tome. Inače, drugi ne razmišljaju. Dunjavok je takav, tako je dok dotjeran Lucifer, Šeita i blizni. Oni je takav maher, on je najveći stručnjac na svijetu, on je većeg eksperta, jednu oblasti kao stoj iblis koji od Adama al-Isalama zavodi ljude, zapamte dobro, i nema čovjeka koga on ne može navesti, najvećeg galima, najvećeg modernisa, najvećeg muftima on može da zavede, najvećeg čovjeka na svijetu, dakle, nemaš ti da kadeš, ja sam najveći od njega, ne možeš biti veći od njega, on je veći maher, je od Adama al-Isalama zavodi ljude, šta je on zaveo svijeta, šta je on odve što je odveo u stranjašta, što je odveo u kataklizmu iz koje ljudi neće otići. Milijarde ljudi on je zaveo i, i njegova vojska koje on ima posebno spremne, koji stalno radi i djelio. I mi jedino možemo prepoznati sa Ilomom, jedino možemo prepoznati sa našim iščitavanjem, studiranjem, realiziranjem i stalnim našim okupljanjem da ga prepoznaš. Znači ga ne moš prepoznać, čim se okupiš on bježi. Čim ti Bismillah, ono bi Allah kako treba, Bismillah, Allah, eto vidiš kako ga nijema i kog toga, ti čim spominješ Bismillah, znaš da ga, da ga nijema nebjerim. Čim ne spominješ, radiš suprotno tome što je rekao poslanik, ali ne sa vam je otak u njega. Spominješ Bismillah priliku vjela, eto ga s tobom, onda postoje kao da boli, nešto oslohelaći u onaj trgu, crijeva nešto ne rade, pa djeneće, njema Bismillah je ponav pa šeitan, glava jede, on u trgu onaj da vam kane prežvakavanje, ubacuje svoju hranu, ubacuje sve ono što ne gleda i tako dalje. A pravi vjernici, oni su svjesni, oni stalno nadziru, kao što je Omer Ibn Abdovazi, mi se to više puta spominjam, posjećam, da je imao, vidjeli ste, izabrao prvog savjetnika, prvog ministra, nije za ekonomske poslove, nije ministra za financije, nije ministra za unutrašnje poslove, za vanjske poslove koji će se obraći sa drugim zemljama i vladarima, nego je prvo izabrao ministra i savjetnika za smrt. I svatko jutro je popisao Omer ono odloz izu na vrate i rekao Omer, bilbere, lako više ne mere, Omer, Boga mi trebao reći u 2 metra bez 2 metra, Omer, tako misliš kad legniš, a Omer vlada halifa. Omer ima odlaziti, unuka 3. Omerom. Samo je dvije godine vladao, a zato je narod nije stradao. Za dvije godine njegove vladarnije, zato što je imao savjetnika za smrt prvo, kojim nakon sada pokusa na vratah, on pa održi lekciju, kako mi jednim drugim općenika ne držimo. Tako jasno lekciju, tako ačik što bi Turci lekciju, Leci o smrti, onome što će sva doživjeti. I kad on tako izprepada, onda ome on čitav dan lijepo nastupo, pa nema onda, nema mita, nema korupcije. Znači se i kad on znaš treba leći u dva metra brez kilometra. A kod nas kada se neko sjeti u našem društvu, u našem društvenoj zajednici, u našem smrti, bolam. Samo kad vidi neko stradao malo ljubit, brzo se tu zaboravi, jer ne možeš ti lako se sjetiti. Naš no tebi dolazi taj savjednik gdje vidje skrtarica ili neka ta ona koja donosi kahu u miniću, u mini suhnji. Kada ona proleti, ne mreš ti smrtnici, ima neki one, haos problema, neki gurure ti u glavi, nastane nema tu tu sredstva smrti. Kad žensko proleti ispred tebe, razumijete? A kod po, ovoga našega lijepoga omerage, je, taj dolazio prvi i on ga toliko osredi da on kada je najinšta ženska on ne vidi. Jer toliko je gururet, toliko je sada za opušljen tim stvarima zato je za dvije godine zemlja u kojoj on boravio, da je današnji aranmansko poluostrvo kojem on bio. Dakle, muslimanska zemlja je napredovala toliko da nije bilo stručnjaka velikoj ekonomiji, ali ni jednog čovjeka nije bilo muhtara kome je trebalo dati zekat ni sada kao fit. A vidite ovdje koliko stručnjaka imamo, koliko imamo firmi i da dana danas narod drugi gradijanski kontejnera uzima, što jasno govori da nema ovih savjetnika, imaju samo savjetnike i su koji čovjek odlazi u nekom drugom pravcu. E to je ono to je za nas da se sjećamo smrti Jer ako se budemo sjećali smrti kako treba, onda će sve ostalo ići. Zato je poslanik ali i sa vam, kada hlanjamo namaz, sjećate se. O ljudima su okrenuo i rekao, sad vi salat, jem ovdje daj. namaz kao da ti je posljedni. Jer kad znaš da ti je posljedni, ili bar predpostavljaš da ti je posljedni, ili usvijesti ti je da ti je možda taj namaz posljedni, drugačije bi ti ih hlanio. Kad bi znao da ti je danas zadnji dan, šta bi uradio nas kad bi znao da ti je zadnji dan u životu na ovom svijetu? Zari mogao učiniti nešto loše, zari možemo onda krastilo, povisati, lagati, petljati, ljude mučiti, zari mogao da? Da znaš da ti je zadnji dan ili na ba, kavi sebi, možda bi ovo zadnji dan. Ali vidjeli ste, malo ko misli na to, šeitan ga e, stalno pogrijava. Šeitan je taj, čak na času smrti, on ti dođe i pošto Jedne prilike je došao i ubi i srednog čovjeka na samicu. I kaže, ta malina hoće duša da mu izađe, dođe mu su blisu liku čovjeka, kaže, Ti se spasio, ne skiraj se. Oni mu kaže, mrš tamo, lopale. ne trebam tvoje savje. Skuži ga da je, da, je, da, je, da je šeitan. On makar tad dođe do ovaj, on tada se spasio i da pobjeri šeitan. Ovaj kaže, vjeri, da te ne vidim, ti je šeitan. Prepoznao ga, dakle, vjeri koji iskren, Allah da te ne prepozna. Kao su mi prepoznavati u Ahir i Zemanu, kad se pojavi dežav. Pazite, on će pati puštati, on će vodu na neki način pokazivati, on će raditi što vod želi. Allah će mu dati, dakle, što god, zapali, čitar grad, dođe, pogasi, odjednom, odjednom, um, rodi tamo, čitala vašta, sve to on daje. Toma Allah, da, u aheri zemanu, dežav večerati, kako ga opisuje poslanik ali što mi redostaju hadisima. Međutim, koji nisu vijevnici ili iskreni vjernici, oni nije će ga prepoznat. On će shvatati da on božanstvo, da on bov, da on nešto iznad ovoga svijeta. Ali vijevni svaki će na njemu da, da pročita onu riječ, naravskom jeziku, kjavke, da njim će pitan, da čeruti ahlje, a samo vijevnik je iskren će to da vidi, a drugi ne vidi. da dakle, ko je iskren, on će to da prepozna. I zato je poslanik, ali se vam, molio Allah da rešavnog danog iskrenosti, da je nas sačuvao od dežava, od, dakle, tog fitneta koji će nastati u ahili zemanu, a to vrijeme, već pomalo, kako vidimo, dolazi, je pomalo prolazi. to dakle, moramo se, onaj, pripremati za to i prepoznavate, da bi ga prepoznao, mora biti iskrat. Ako ne prepoznaš, Da dakle, tvoja nesmrenost će te dovesti, nažal, do sljeđenja njega, a sljeđenje njega je odlazak direktno u džehemina. A mi, kao vjernici, hvala Bogu, Allah je dao vjerniku, kao što znate, firasa Tomubin, da mu je takav taka jedna moštrovna pogled, da on, samo kad pogleda čovjeka, vidi o čemu se radi, Jer to je Allah dao ljudima koji su vjernici. I zato pogledajte nekada, onaj naš dedo, nana. Svjećacika savjeta dali, kada je svim ko vidjet će doće takvo vrijeme. Što? Pa ovam dao firaset, tvoj nani i devi. Nije neke fakultete, ali vjerujte, bolje su držali nego mnogi iz profesorne Oni profesorne u universitetu dođeli u ovo stanje, brojni čak Bošnjaci koji su bili profesorne u universitetima, doktore nauka. Ali dedo kaže, vidjet ćete, djeco moja, čuvajte vi ovo. I modila um dao firaset. A ona je nije imao vjede, nije imao iskrenost, ne samo imao funkcije, samo je, imao, pa je, samo je imao, razumijete neke, onaj, kakve diplome, on nije imao tu iskrenost kao onaj dedo koji je bio iskren. I vjerujte da, da imamo više tih savjeta od ti ljudi, takvi koji su ostavili, iskreniji bili, i Allah im je dao takozvani furkan, kada on može da razluči u svome srcu istinu od neistine, istinu od neistine, oni su sve razlučivali. A e, tako je ova, dakle, naša ekipa ovih ljudi koji su bili i Dakle, grupa ovih vjernika koji su bili u ranijim generacijama pokazala kako treba i da se odnosimo prema smrti i onome što će Allah za šlanom dati na jednoga dana. Doživimo, svi ćemo doživjeti. I vidjet na kraju, svi ćemo se krajati što nismo bili bolji. Zato dok nije došla smrt. A kada ona dođe, onda će nam sve proći. U jednom momentu sve ti prođe, kao ono filmu, od jednog za sekundu sve prođe ti proleti. I tek vidiš šta si profilo, šta si izostavio. Bernard ibn Abdul Hakim poznati onaj Abdul Malik Bernard ibn Abdul Malik poznati vladar islamske države kada kako je došla do smrti blizu osjeti da će brzo otići s ovog svijeta kaže vladević tamo spozor kako neki na rijet pete rubre, neki pera pa uzme mi to kada mu Kod nas tamo tešu se, kaže, opa će lupaš po tamo i tako se prava nekad odjeća, u onama vremena nije bila veš mašina kod danas. I onda on na kamer udara i kad vidi ga kako on lupa, on se sam slonira da opere to odjeću, drugim svijetu za parem opere i taj dan nekako preživi. I on gledajući kao, kao vladar, kao halifa, gledajući sa tog vora i svoje kuće, pre samom u smrt, gledajući njega kaže, da sam Bogom bio obišni ovaj perač, koji je pravo odjeći drugim ljudima, pa jedna preživljavao nego što sam bio u halifa, kako ću Allahu sutra odgovoriti. Kako Allahu sutra da odgovorim? Da sam bio ovaj srloma. A onda je bohalim, jedan srlomaški čovjek i vjernik iz tog vremena, kad je čuo njegove riječi, kaže Hvala Allahu koji je učinio da koji su imali, koji su vladali, da žele da budu u predkraj života kao mi, a mi ne želimo da budemo kao oni. Razumijete, <gledajte> ovo je halifa, ali ovaj sroman, neće da bude kao on. Hvala Allahom koji je učinio da je halifa i onaj ko ima vlast, da se skaje sad zato što je imao, a, a mi se nekajemo i ne želimo da budemo ono što su oni bjeru. Doće u ime, svako će zažal, braću moja draga, svako će zažal za onaj pijeden što je imao tuđega, <gledajte> za onaj jedan haram lokmu što naš narod kaže, zažal će čovjek i neće moći prežaliti. I ne isplati se bit lopom na ome svijetu, jer svijet je prolazan. Ne isplati se bit nepošten na ome svijetu, jer svijet u njevi to prolazi. Ne isplati se bit debil na ome svijetu, jer Allah debile ne voli. Ne voli one izmotane, ne voli ne Allah hoće vijernika koji je vijernik. Ne moramo biti ni bogat, ne moramo biti ni lijek. Almoda nego je potam vjeruješ vidi u njemu ne mora biti fizički lijep jer Allah je svakom dao nepunto kao iskušenje ili život to je samo danas iskušanje nije dedi dao novo su gačio nog zato što Allah ti je učini najlišnije od mene treba da svi zahvalimo Allahu na tome što ti je dao i da si lepši ko zna kako bi su leha oko tebe se lijepo oko jušovali sa nama radom onako malo nos ima drugačiji nos i onovi sući malo debli kvar i baš ti me ovaj, ovaj oda ona dao tamo hlangića a onda hlangić fasuje koji su Zato su prvi vjernici zaharilale ova blagodatima i čuvali se oni šeitanskih djelovanja prije nešto se legne u Kabul. I kad se legne u Kabul, gotovo je, tada sve prestaje, osim one tri stvari za koje je poslanik ali se vam rekao tri dotoka koja će nas, jel tako, i Kako bi rekao, osnaživati u kaburu, a to je sadakatom džarijakom, to je dijete koji za sebe ostavimo odgojeno i to je nešto što napišemo i kažemo, zato ne moramo mi uvijek mami samo govoriti i vi ste družni, što ga sad znate ispravno ono što je sigurno, promjereno prenosimo drugima, svoju ženi, svome djetetu, svome komšini, svome rođave. E, to je ono što će iza tebe ostati. Japoručujem da to primati sutra mjesec, svom sinu, meneću onaj u Karabijonome, i ti imaš od te sebala, onaj godinje Kojom ti se ga naučio u domijemu, i bila dobro kako kako se čini ruka u sežda, dok neko donoslanje njegovo dijete, njegovo unuci ti imaš, selapa, njima se ništa se neopino manje. To jedino imaš u Allahu matematiku. Svi imaju koristiti, a nikom se ne umanji. Ti imaš 1070 se salapa, a onaj mojoj tebe čuo primijenu ima 1070 se salapa. Razumijete? I svi imaju se ne oduzima. Kod nas je u naši maternaci drugačiji. Ako ima milijada eura, te da vam 500 eura, ja nema više ilijada eura, samo 500 eura. U ovom maternaci drugačiji. Ti si naučio njega, on je predio odnija, on predio svom sinu, on ima od svog sina on namaz koji vam klanja, njegov sin ima isti namaz u 10-700 puta, daje istu namaz. On ima isto toliko namre, ti imaš isto toliko, to sa njega naučeno njegovog sina sad imaš duplo nego njih dvojica. Ovo, opet ima klopo, sina sin ima, opet klopo ima i nikom se nema manji. Pogledajte te matematike, pa nema nikde to ne da vlaha lijepo. Pogledajte, svakom nagrađuje i nikom se nema manji. Ali samo treba da budeš ispravan i tako dalje. E, zbog toga je lijepo da znamo ove stvari prije nego što leg A sad ćemo ovo samo progovoriti da nas vrijeme ne odvuče daleko malo o silavskom kabor, prvo je bitno na ovo prošetamo do kagora prije nego što umremo, kao što se kaže, mutum kabla inter mutum. Umrite prije nego što umrete. Prvo je bitno umrijeti prije što umremo. Jer ako umremo prije što umremo, onda ćemo neke stvari slahti, jer čovjek koji umrije tek kaže da mu će se stvari, mnogi uopreti, tek kad mi legljivo u kaboru otkrićemo stvari. Tek ćemo vidjeti gdje smo fulali, tek ćemo vidjeti gdje smo izostavili stvari, tek ćemo vidjeti kako ćemo se kajati, tek ćemo onda biti svjesni. To je isto kao u snu kad sanjamo nešto. Kad se probudiš, budeš svjestan. Tek postaneš svjestan kad se probudiš. A prije u snu mislim da je sve onako kako u snu. A nije. Kad se probudiš, tek vidiš. E tako isto sa smrću. Sa smrću tek mi postajemo svjesni. I sa smrću tek postajemo svjesni stanje u koje se nalazimo. I tamo imaju dva stanja. Ima stanje, dakle, kazna je u kaboru. Ima stanje uživanja. Tako da će iskreni ljudi čak uživati u kaboru. A ne iskrenje će vas vasovati u kabla. I, I sad imamo ovdje, nismo imali izbor kad smo došli ovdje u našu zenciju bilo koje drugo mjesto. Gdje nas je bavo, je mama porodili, tu smo se i rodili i nismo mogli birati. Ali koga mi sad bijemo u životu, već možemo sebi birati, gdje ćemo s kojom ekipom dati sa onim sretnicima, gdje ćemo se kablu raskupiti ili ćemo s ovim nesretnicima, gdje ćemo toliko stijesti da će kos kos kroz, kroz da prolazi. A tu imamo sad šansu da sami, izabereno. Treba niko sad da smrže prisiliti da nešto drugo uradimo. Možete prisiliti da nešto kažeš i uradimo. Ali je da ti misliš, rezumiješ ono način kako Allah pravi, voli da iskreno nastupiš prema u njegove vjeri. E zato kad nas puste ona onaj ste, onda će doći, kaže su u jednom hadijskom pronosim imame Ahmeti, drugi veliki muhadist su svojim hadijskim zbirkama, spusti se čovjek u kada i onda će kaže prvo doći meleci ako je duša bila do plemenita, fina, vijedni, klanjao, pospio, devavio. Allahu Zalašanu, razumijete? I onda dolaze i meleci, svijetlija lica, prijatni meleci. Allah poštije i prijatne meleke koji će biti prijatni kad ga vidiš. I se pašni njega, dolazi u prijatnom izdanju, kaže, sijaće poput sunca. I oni će doći uzeti dušu, doći do duše, a tada će melek Adraj uzeti dušu I onda će je ka prvim nebeskim visinama. Ka prvom onaj zemljskom nebu, pa odahle će nebo da se otvori nebeske kapije, pa će se ići dalje. Skroz do najviših nebeskih visina otvaraće se kapije jedna za drugom. A meneci će nositi tu dušu. I kada dođe do te visine, reće Allah, upišite ovu dušu, reće dobro došla dakle plemenita, lijepa, fina duša i kaže gdje god budu prolazili preko nebeskih kapija na kojima su ostali meleki čuvari, svi će pitati koja je ovo duša, koja je ovo insano ovako lijep miriše na miris miska dakle samo miriše i odiše jer je potom gdje ga budu pronosili gore a onda će pitati svi vele ko je ovaj, a ovdje će odgovarati to je taj, taj. i i pozivaće ga kaže najljepšim imenima što je on volio na ovom svijetu da ga ono, prozoveš, da ga ne zoveš i nosit će ga gore. Do nebeskih visina onda će Allah reći, upišite da u kitabu, ona Ilijun. Dakle, posman kitab koji se zove Ilijun, to je najutrušeniji kitab. E tu ga zapišite njegovo ime i vrate njegovu dušu u zemlju, jer ja sam ni stvorio zemlje, neka se spoji sa tijelom u zemlju, mi ćemo proživeti proživjeti zemlje, pa će opet sa počastima biti spušten na zemlju. A Karol, ako bude nevijerni, griješni, koji je bio muljator na ovom svijetu, onda će Allaha poslati meleke koji će imati sasvim crna lica, meleke koji će mu pokazati se u ružnom izdanju, meleke od koji će oni strepiti i na smrt se preplašiti, a onda će mu Adrajljara uzeti dušu. Kod ovog prvog vjernika je duša će se uzeti tako, Adrajljara će uzeti tako što će kaže kao ono mijehno kad ona jedna kap, dvije ističu ono, onaj vode ili, ili nekom Ona je, ne znam, ulja, lovaga, ali polako će duša izaći, ne, neće uopće čovjek posjetiti. A kada onog nevjernika ili griješnika, kaže, duša će se razletiti po čitavom njegovom tijelu, dok je bude, Jadrajla ga uzima, kada ga spustimo u kavru, ona je duša polo obraća, pa Jadrajla ga čupa, uzima i nosi u visine. I onda će uzeti tu dušu, ona će biti razpačana po čitavome tijelu, a onda će ona biti kao, kaže, onaj crn, koji se čupa iz one mokre vune i što više se vadi istoga Azraila, da više vadi njega sve više voli i ja rikuje jače i ima velike dileme i probleme dok podružan ne upese. A onda kada mu dušu, kada znači toliko zauderati, toliko smrdjeti, znači kada mu bude prnosili preko do prvog zemaljskog neba, kaže sviče onaj meleci neće šta je ovo šta ovo za udara šta ovo smrdi A oni će reći to je taj i taj i na znači da kaže najbolji među Kada kad dođe do prvog onaj nebeskog odnosno zemaljskog neva vrata ili kapije se neće otvoriti ne može dalje otići pa će on reći ovo je taj nevjerni griješnik kad je stavite ga i zapište ga i gestite ga u sidjin to je najbolji dio đavolje ma je najbolji dio daakre onoga zanje reci on sada bude bače dole stropoštan i vrata se ponovo dole u zemlju i tu će imati. U jednom li vajacu se navodi kako navodi jedan muhatis, u jednom li spominje da će, kaže, kada bude spušten u zemlju, i to na dnu zemlje će biti gurnut taj koji je bio nevjernik i griješnik, onda će, kaže, Allah stvoriti jednog čovjeka koji će biti glu, nije mi slijep, ali će imati jedan železni vanj Kaže, on kad udari tim manjem po brdu, svo brdo slomi i pretvori u prašinu i on će udariti tog nevjernika ili griješnika u njegovu glavu, on će zmrskati. Kad ponova ovaknu glavu stvori, kad treba, on ponovo uzima i ponovo razvrstaje, tako će razloz sudnjega dana. Zapamtite, braćo moja, zapamtite, ovo nije ništa, ovo iskušenje, smo mi prošli kakva će biti iskušenje o Kada ovaj bude slijepi, nivi, gluhi, uze ovaj malj, železni, kada se bude udarao, nema tamo ni brata ni nata. Nema eufora, nema policije, a tamo će svi da uđu. Išplatili su ga biti lobo, ljudi moji, treba tamo izgarati, stradati, fasovati, sve do proživljenja, a onda kada je Oks, pa s ovtom da se oko kodni matematije Da čitam, da da tam, da tam bi kad bude pravo suđenje. O je prizo pravo suđenje. I zato će kaže ljudi već vidjeti oni koji budu spušteni, e duša koji se vrati iz ili juna, ti najveći sfera auquel alma im primio kao počastio i zato što su bile prave duše. One će da budu spuštene, kaže dole, čim vebu kabl, duša se spoji sa tijelom, kaže njima će se rastupiti kabl i doći do god dopire pogled, moći da vide i bit će tu od zelenje pašte, tu će biti uživanje svakije vrste još u kaboru. Zapamte vraće dobro. A onaj koji nije bio vjeli, njemu će se stisnuti kabor i onaj što je onako mali, kada trpamo, vidjeli ste nema, to 2 metra bez gijomešta, gdje mali, a on će se još više izbiti, stjesniti tako da će mu koost kroz tuost prolasiti. I sad, isplatilo se imati takie fascinje, imati takve belaje, imati takva iskustvenja. Ja se iz Latine što drugo da onda može ubiti kako navodi Ibn Kayyim u svom djelu Kitab Ruh al-Mudshid, vidjeli ste, znači ljudi tamo sjede da će razgovarati, da će piti jedi, doživljavaju samo mekabod. Dakle, da ljudi će da da sjede da razgovaraju mito ovim našima nevidimo, ali će oni to doživjeti. Kao što mi ono i sna nevidimo se dešava i ne mi koji ona se ona javi, ne znamo što ona je sanja, vidjeli ste. A tu se dešavalo njemu I zato će biti, kako kažu, iskušenja, i za njegovo tijelo i za njegovu dušu ima će upravo ono što što je Allah džellelahu šano obećao. Zato braci moja, trebamo se truditi od, da budemo doni kao što su bile prve generacije muslimana koji su vodili računa o svom životu, o životu na ovom svijetu. Kako vidiš, još niko ovde ne vidiše, znači ima još šansu. Vidiš. Dobro je. Niko ne viče ponuda od ljudi. Da ja ćemo budemo iskreni prema njemu kao što je bio onaj pospanika lisa lanka kare za onog čovjeka, kaže Allah voli toliko da onaj njemu teogu doneseš, da mu se pokloniš, da kareš, ja rabiju, prosti mi, ono iskreno. Allah to voli više nego onaj čovjek koji je kad išao sa devom i konjom u pustinji i malo skrenuo da odbori, kad se probudio, nema ni konja, ni hrani, ni vodej. I sad u pustinji bez rane i vodej, bez konja, bez te vlađe koja te može odvući na, na pravo mjesto spasa, nemati nemati, onaj salameta. I čovjek je je počeo Jadikovati i pavolo ga o, lomila ta, o, kako bi rekao, o, to neizvijesnost i o, kako bi rekao nešto što, što ga je satiralo, vidi da nijema nade. I čovjek je sam izgovarao šalade ti veli i gotovo je. Kad je otvorio oči, dolazi njegov konj i na njemu hrana i voda. Kaže, on se toliko obradano da je taj čovjek viknuo, Jarabi, mjesto, kaže, Jarabi on kaže, onaj Bože, ti si ili Jarabi, ti si moj. Roba, ja sam tvoj gospodar. Izbunio se toliko u toj radosti, kad je vidio bolje. I Allah mu nije zato, naravno, je ništa smatrao lošim, zato što je uzbunilo to kazao. Razumijete? Tolika je radost bila. Pa kaže, Allah se više obraduje svojom robu, koji se Allah visljedno pokaje, nakon grija koji je počinio, nego ovaj čovjek koji se obraduje kolju i hrani, vodi koju je našao i čega će biti sada spašao. Razumijete? Tako da, da vidite da Allah boli pokajanje a pokajanje samo čini da u duša ne dođe u grlo. A ona još nije stigla u grlo vidimo i doktoraj ima vidio se pokajem zato je poslan i pali sam rekao ja boje svemu Allah dio oprosti u što je uradio što ću uraditi ali nikada nije prošlo dan da vas na desetu nekim ali smo kao puta nije do ri u stihla molio, molio, molio Allah da ga spasi molio Allah da ga spasi dežala molio Allah da ga spasi kao svog i zato ja je, lestom je sjedio ovdje kad je ovaj hadis pomenuo kako se ja govorio kod imama Ahmeda on je kad je sjedio sa sama na grobnim jenaze i rekao ljudi učite dove i tražite utočište od Allaha, od kaburskoga zaba. Jer kaže, ovo je sad dole na I onda je spominjeno ovaj hadis, kad čovjek umre i spusti se u Kabur, ako je dobra duša, ona kaže, imam Buharija, spominju svom, u svome sahiju, imam muslim na jednoj mjestu, kaže, kad se ponese na ka, u, ka, u Kabur, ovaj naš medit koji mi nosimo, vidjeli se, negdje se nosi na ramenima, negdje, jel tako uzmemo za onaj tabut, pa ga nosimo, Kaže, ako je dobra duša, ona kaže, sa mnom, brže, požurite sa mnom, ako je dobra, jer ona želi da ide što prije, Allah. Ako je loša duša, ona kaže, kućite sa mnom, kukuli meni, nemojte, po, al, al. Zato se u nas mislanu nema kao kod hršćana, ona se razvlači sa, sa sprogom, dženazom, al, al, al. U nas ide žurno, kako mi putujemo, kako idemo normalno tako, dženazu treba nositi. Zato što što prije, ako je kaže poslanika, al, al, ako dobra osoba, Njoj je dobro što prije da ide svome gospodaru, ona gospodara boli. Ako je loša osoba, ali iskiltio svaših ramena, brže bolje i je spontane. Jer to je osoba, pogan, zvanjajte ako nije dobro. Prema tome, dobro je, zato što brže. Ako mu je dobro, idit ćemo dobro. Ako nije dobro, da do nam ne bude loše, jer smo ustavili loše na svoje ramena ili u svoje ruke. Što priga, tamo predaj. Zato je, kao što znate, o Ameritimu dolazi iz, Pre smrt, on je bio otrovan nam. I on je pojelo nešto, To je bilo zatrovano. Umro je za svojih 38 godina, zapamte. Bilo je vlada dvije godine svega, 30, 38 godina imao kad je umro. A najbolja država bila njegovo vrijeme, niko nije bio muhtažan, bilo čega. Pazite, samo za dvije godine i nekoga je otrovao uvijek i koji ne vole prave ljude, mi to znam, i nekoga je otrovao. I vlađamo u ran. i došlo ljekar i kaže, jes ti osjetio li šta u hrani da ti je bilo kad je sad? Pa te ličimo, kaže, ne treba, hvala, ne treba. A ne treba umijeći što bude? Kako ja kad bi im lijeka gdje mi je resca mnoga uha ovdje, da bi imao lijek, pa da mogu uzijeti rukom, staviti usa da se ja to ne bi uradili. Jer hoću da idem tamo gdje mi je bolje. Vidite, <laughs> koje pravi lijek, koje iskrati, on se ne boji. Smrti ne boji se odlaska tamo. Zato je pospanik glade i rekao teško se vama. Kukuli se vama kad se nakladate narodi, onaj pala se razbrde kao što se sahan, tanjir, jela razbrebi u jela što ima u tanjiru pojede kada je Belka ekipa naleti gledanima ona kao, tanjir nije ništa njih peše, to ga sad pa sad petro ga ne prak, tako ga fino srede, razumijete kad su gladni e kad tako će da valiti narodi onaj, pa će vas razbrebiti kao što se onaj sahan jela razbrebi a sahavi kažu, ja rasoula, da to nas biti tako malo, a njih puno pa će, ne vas biti puno, a ćete biti kao vi, kao onaj Ona je pijena na moru, pa će bacati src, samo samo, kada je je to, pa zato što bi u svojim srcima imati vehn. A šta je to vehn, Jares Olova, pitaju ga, kako navodi Ebu Dalus Homesunenu. Kaže, vehn, to je obudunija vakarahijetu meuti. To je ljubav vaša velika prema Dunjaluku i boja Adama smrti. Pići, da bojiš smrti, znači, ima u tebi neko glučovu kačeti, nesmiješ tamo. Znači, ne a da ti voliš slovo gospodarstvo, prije umreš, priješ li da vidjeti. Zna, je bilo, kada je bio na samutni, bilo naš čumeni Habešnik poznati, mu jezina Ali Salamove džamije i kaže, on je bio žena osjetljena on tu negdje pred smrt sam. I žena kaže, žalosti moje, odeo je od žalosti. A on nju kaže, šta to govori ženo? Šta žalosti? Ja sam najdodovoljniji sada, kako, kako, pa sad ću tići, Ali Salamu i Asfaru ostavaju da sajima. Zirnijem kaže, on jedan čeka da ide, nazivite onaj ko voli Allah, ko voli poslanika lislan, ko voli lijepo društvo, on teži njemu, a smrt je u stvari samo taj prekid preko koga, onaj napon toga mi ulazimo u to novo društvo. I zato je, molim povlašanom, da budemo doni onih kojima će smrt biti dar Allahom. I mnogi kažu kad je smrt... Kola ono nas oslobađa ovi stega Dunjavuški, ovoga, to Dunjavu nasi sa sobom i čovjek sa smrću pravi vidi ko se oslobađa ovi stega i onda Allah šta ono dade nešto što, što posebno doživljava tamo, što neće imati ovam, a ne vjernici, ono će imati taj delujemni problem zbog toga čovjek koji zna gdje ide, zna kome ide, zna koga, čeka, zna koga čeka, zna koga čeka Allah koji ga voli, poslanita Isalam koji koji voli svoje stjeđenike koju slijedi njegov, su ili normalno da oni jedva čekaju, da oni dođu, da su uz njega, da, da su oni uz, uz njega kao što kao je, poslali, i ali sa vam, ti će biti sa onog armena, onaj novir će biti sa onih koga voli, voliš sa vam, bit sa njim, dok toga žude da dođu do Abaha, da do poslanika Ali Islama, da dođu do ti lijepi dženevski depota, bogatuni koji se boje smrti ili koji žude za dunjalkom, oni ga ne žele ostaviti, jer za onim što žudiš ti i ostavljaš onaj ko žudi za ahiretom, on jemu što je moguće prije ide. Tako je i poslanik Ali Islama govorio u svojim posljednim danima, pa molimo Abaha Đerushanu da nam da moć i snage, da shvatimo Islama onaka kakav jeste da smrt, smrti onakon kakva jeste kao činjenicu koju ne možemo zaobići, ali da ta smrt bude ulazak u naše sasvim lijepe, svijetne bašte, ulazak i oslobađanje od tega, utega, iz tega dunjavuka, ove tjeskovije dunjavuka koji imamo i molimo Allaha šanu da živimo i umremo kao muslimani, da u kamru legnemo sa šehadjetom u svome srcu i zato, kao što znate, treba nas postrcati jer nekada čovjek izgovori, nekada nešto što nije lijepo, ali do, zato je dobro presmrtovno takozvani Talkin praviti u nas. Obično kad čovjek umre, onda mu nekada ima učin Talkin. A kaže islamska ulema da bi to trebalo Talkin u stvari učiti dok nije umro. Ono kad treba da već izdanje E da mu se malo govori ešadon la ilah ilah da ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah ilah Ako su, ako je panye na mesta uradio shahadet pošto pa to da govorio lijepe stvari, ali je pojašnjenje od nas može čovjek kad bude u tim mukama da kaže nešto gurno, on da kaže do Allah opsuje nešto, ili da kaže nešto Allahu ružno, E zato mi nije malo ono na govoroma da kaže ashhadu la allah", i da se ponovo vrati u vjeru, koje nedo Allah iznetio i ovo izlati iz vjere, odi teško li se njemu, a eto Allah je dao da se oni iskreni vjernici uje kotići sa šeranom, zato smo mi tu i da Allah će dati u momentu Ako si bio iskren, pa možda si nešto i pogriješio, tada će ti nekoga procibiti pa ustave, da će reći šehadet ili vajlah ilana, da bi ti čuo pa da bi i to prozborio ili kazao oni koji su sretnici će sigurno sretno završiti oni koji nisu oni neće završiti bez obzira što su čitali život i dolazle možda nekad do džamiju ako je to nešto ranije radilo alah na kraju vidjeti ste, u tim zadnjim momentima u konti ima njegovog srca zato se trudimo da budemo iskreni u vjeri da iskreno nastupamo prema Allahu prije svega da želimo i da mislimo Allahu sve najbolje a onda da mislimo o našim o našim praćima sve ono što je najbolje i svakome dobro i onda će ako bog da Allah za šansu dati da nam mi da bude onakva kakvu e, preženiku je, svaki je vjerni i da nakon te smrti provođemo taj kaboristan, tu veliku domovi u ćemo da živimo svojih svoji haili dijela i u milosti Allahove kako treba, a onda na svoj izvrhanu kada dođe to pravo suđenje, o tome ćemo mora da govoriti u nekim našim naredim. Trbina mišljala, on će uvidjeti kako će tamo ostale stvari i scene se dešavati na hiretu koji je vječan, gdje više nema umiranja i zato mi vidite živimo vječno, Ovo je samo smrt, prvi taj prestanak tog vječnog života, tek mi u vječnosti, zato budite ponosni, to pripadamo vjeri poslanika alaihissalam, to pripadamo umetu Muhammed alaihissalama, što smo, je li tako, slijed velici njegovog sunneta, što Allaha vjerujemo, što ne varamo, što ne petljamo, što ne lažemo, što se trudimo da što manje petljamo, što manje lažemo, što manje griha pravimo i vidiš se da će Allah tu lošanu dati, da će ih ovaj svijet. I kad budemo tamo, da ćemo, kad nas Allah ovdje pita u kem koliko ste ostalih mi rekli dan dio dana, kada ćemo biti sretni, da smo uspjeli za ovaj dan ili dio dana da zaradimo dženne i njegove repote. Možete misli koja je to? Koja je to dobit, ko je to profit? Nije profit milijuna dolara ovdje zaraditi, očopati od nekoga. Profit je džendnet da zaradiš i da onda uživaš tamo. Pa onda što hoćeš u džendnetu imati, kao su glavi poslanika, ali islam, što oko nije vidjelo uho, nije čulo ljuska pamet, nije mogla ni zamisliti i ne trebaš mi probiti Allahu Jarabi, daj, spusti mi to. Samo zamisliš i slušta se. Samo zamisliš, tako je džendnet formiraš. Što god zamisliš imaš? Pa zna nije lijepo provesti ovaj život malo se i namučiti ako treba da zaradi otulje potrugi, da što ga želiš da ti u džendretu Allah spušta i da ima. I da imaš pogotovo najbolju raju u džendretu, ali najbolje raje, alihi selama, preko drugih poslanika, ashaba, šehida, naši lijeda, nana, očeva, majke, braće, sestara i to je društvo koje će uživati i te feličiti u tom lijepom vječnom džendretu. Molim Allah, žalšanog dana. As obaspe svojom dobrotom, repotom, svojom miloštju i da nama ko mogu da podari džennet i vidjenja, Allahov džennetu i društvo i sjelo sa našim poslanikom, alaihissalahu, stalin poslanicima, šeidima i dobrim ljudima. U ovom kaubihaza, glas takfirullah al-i-walakum, u sallahu alaikum wa sallamu la alaikum wa sallamu alaikum wa sallamu alaikum.